Välkomna till Carlos podcast. För femte gången till toren av Whatever You Want. Jag heter Leo. Ja det är Carlos. Och det är så sagt vårt femte avsnitt. Vi börjar bli lite varmare i kläderna. Yes, men det börjar bli kallt ute. Ja, är det börjar bli Och hur ska ni vi förklara vilka vi är till de nytillkomna lyssnare? Uh, ja, vi, går, uh, vi är goda vänner som går... Ja, vi pratade i första avsnittet om ett logfoto från 1990 tillsammans, BK-äckens färger. Och sen dess har det bara gått uppåt. Exakt. Och varför finns vi till då? För att våra föräldrar bestämde det. <laughs> Precis. Och vår podcast finns till för att, podcast ska jag säga, finns ju till för att andra människor ska kunna lära känna oss. Och, Och vi ska lära känna varann. Ännu bättre. Eh, om ni vill oss någonting så kan ni maila på carleospodcast@gmail.com. at gmail.com Det går stenhårt på podcast nu. Ja, jag brukar också säga gmail fast det börjar så säga gmail alltså till, till Googles mejltjänst. Ja, uh, jag ringde kundtjänst, uh, jag att säga vilken, uh, nu häromdagen uh, den här personen låter ganska gammal som jag pratar med så jag får säga gmail uh. gmail.com uh. Vi inte sker att de skriver ett G eller något. Exakt, jag tror att folk som inte kan så bra engelska kan tänka att det var ett G då. Det säga G. och det finns ju ja, vi ser den äldre generationen som kanske inte är sådana hotshots på engelska. Nej. De måste men vi kan ha lyssnat från alla möjliga åldrar, tror jag. Jo, det, det är det vi siktar på. Ja, men det ska vara ett G och ett mail. G-mail. Vår podcast, kretssäkring kring kanske fel, men vi har ju tre man säger återkommande punkter det första är att vi istället för att vara sponsrade som vi inte är alltså så dedikerar vi varje avsnitt till någon eller något Stämmer. och sen så har vi det här har jag velat säga hela veckan någonting som man kanske har gått runt på ja, velat säga men inte fått sagt och sen så är det en top 10 lista och eh, idag är det jag som ska presentera en top 10 lista över covers Musik, Musik covers det var det uppdraget som jag gav Leo förra veckan och det är jag som ska Dedikera den här veckan Exakt Och den här veckan väljer vi att eh, Dedikera eh, Programmet till en person En nära vän eh, Sissy Som har gett oss eh, Möjligheten, en, en idé Att göra En, en, en julkalender En podcast julkalender, Som eh, kommer gå av stapeln Den 1 december mm. Där vi kommer ge ut ett avsnitt, ett podcastavsnitt varje dag fram till den stora dagen den 24. Exakt. Där mini. Det blir mini-podcast. Vi siktar på 10 minuter, men ni får vara beredda på mellan 10 och 15 ja. kanske. Vi siktar på 10. Där vi berättar små anekdoter, små historier om våra julminnen. Eh, det avsnittet kan vara mer från Leos sida, det andra avsnittet kan vara mer från min sida. Men vi tror på det här, vi tror det kommer bli en kul, kul upplevelse både för oss ja. och för er som lyssnar. Det är perfekt nu när vi är nya här att, att det är ett lätt sätt att ta till sig oss tror jag, för lyssnare. Ja. Man kan testa på att lyssna på några luckor då, eller jullucksavsnitt. Jag ser det som så, så, små samples ja. med tandpetar i. Ja. <laughs> Smakar bra. Nej men exakt och det var alltså Sissi som gav oss den här idén, eller gav idén det du... var hon som gav mig idén och hon har inte protesterat någonting mot att jag framänder får inte berätta det för Nej. Nej. Men vi tackar i alla fall och vi du får detta avsnitt dedikerat jag... till dig. Tack ska du ha. Tack. Vi går vidare i programmet nästa då har vi, till den, första, då har vi den första, punkten. Vad har du vill säga hela veckan. Jo, så här är det. Jag har glasögon och jag ska även skaffa linser jag ska inte ha både glasögon och linser samtidigt men ibland när jag idrottar så vill jag kunna se bra även då och så var jag hos optiken i förra veckan och eh, då gjorde de en ny synundersökning även fast det var ganska ny det som jag fick mina glasögon så kan det ha hänt någonting eh, eller förändrats lite och det hade väl gjort det men, men det spelar ingen roll men då som jag satt där och tittade på de här tre raderna med bokstäver och så frågade hon eh, optikerna, så alltså kan Ser du understarna den där och så sa jag, jo men det gör jag och så kisade jag lite och tittade och kunde se att sa men även om du inte kisar ja, då blev det blir lite svårare. Och sen så kollar man ju genom en väldigt avancerad maskin och då kan byta linser och grejer ett eller två. Ett eller två. Ja, exakt, exakt. Och sen så även då någon gång så kisade jag lite och, och så sa hon. men kisar inte där. Och sen så när allting var klart så tänkte jag varför ser man bättre när man kisar? Så då du frågar jag henne det. Vad är det egentligen som händer? Varför ser man bättre när man kisar? För det kan ju inte bara vara att man har mindre synfält. Och att man därför ser bättre. För då skulle man ju se bättre om man, om man håller för sina ögon. Och tittar genom springen genom sina fingrar. eller någonting. Och inte. kineserna borde ju se jättebra hela tiden. Precis. Men då, då är det tydligen så att. När man kisar så stänger man ögonlocken lite. Och då trycker man ihop det här tårvätskan som det heter. Som är på ögonen hela tiden. Och när den blir lite tjockare. Så blir det som en liten... Ja, men som en som en lins. Lins. Ja. Och i rätt tjocklek då, så bryts ljuset genom den här linsen eller vätskan så man ser lite tydligare. Ja. Jag vet inte om det är någonting som alla kanske visste. Jag hade ingen aning om det Nej, jag, jag tyckte visst... det var lite fascinerande. Jag visste inte, men när du förklarar det ja. så är det ju logiskt. Ja. Så alla ser ju bättre när man kisar. Ja, man kisar ju tills när man verkligen ser bra. Ja. Och det är ju där den har tryckts ihop så att den är så pass tjock så att brytningen blir perfekt. Ja. Alltså det tycker jag var lite fascinerande. Bra, det var ju grym. Ja, den var faktiskt bra. Är det, det är hyr? bra för jag har ingen <laughs> Tack ska du ha det. Och då. Riktigt nice. Bra, då lärde du oss något. Ja, det kan man göra ibland när man, när man lyssnar på oss. Ibland och. så lär man sig saker. Och ibland så är det bara skitsnack. Ja, och har du någonting som du har gått och funderat på, du som lyssnar, något som du har velat säga hela, hela veckan, en sån här historia eller någonting som du inte riktigt kommer till skott med, för du, du hamnar inte riktigt i den konversationen Nej, där det, där det, så det passar. Så, ja. så skriv gärna den till oss på Carlios podcast gmail.com. <skratt> Nu tänkte jag att vi ska prata lite om snygghet. Har skrivit det här. Skönhet är ju egentligen det rätta ut men jag tycker att snygghet är något annat. Och då tänkte jag att vi skulle inleda med att du ska få berätta om du tycker att du är snygg eller inte. Ja, du, Leo. <laughs> eller om du tycker att du har varit snygg tidigare, att du inte är det nu, eller att du var ful förut, om du är snyggare nu, eller hur du ser på ditt eget utseende. Det var ganska, om mitt egna utseende Tyckte jag var ganska kul Efter Efter det att Ja, jag hamnade i ett, i ett förhållande Så Tänkte man inte så mycket på det längre Nej. Efter ett tag då efter De kallar väl det Sambo-effekten Både när man, när man inte bryr sig om hur man ser ut längre Och man kanske låter sig själv Lägga på ah. ett av annat kilo. Har samma effekt att man går ner sig, eller? Man går ner sig, ja, ja precis. Ehm, men om man går tillbaka längre bak, då får man ju gå Om man går tillbaka till det till exempel. Ja. Då får vi börja. Då får man ju gå efter hur man tjejer som kanske frågar skäms på en. Ja. ja det, det var det ju. Ja. Men jag undrar vad du tycker. Vad jag tycker. Ja. Mm. För det är det viktiga. Vad är han ju det. höra? Jag tycker Ja Det är en jättesvår ja, fråga det är, det. det är en sjukt svår ja. fråga um, Jag tycker att jag, jag, jag kan Jag kan göra mig snygg Om jag Ser till att ta hand om skägg Ta hand om håret Så, så kan jag se proper Och snygg ut Sen väljer jag att inte göra det det är ett aktivt val att du inte gör det, kan man säga. Ja, om man säger motsatsen på aktivt val så är det, det är ett slappt val. Ja. Att du inte gör det, då. ja. Precis. Men å andra sidan, alla, alla, kan väl se, alla kan ju se bra ut om man, om man verkligen inte har halvansikt. För, det, man, nej, okej, okay, kanske inte alla. Men många, om man tar har halvansikt. Alla, alla kan ut. inte se lika bra ut i alla fall. Nej, alla kan inte se lika bra ut. Nej. Sen, vilken skala jag hamnar på, det var, det var ju inte. Nej, till. men det, Så, det är ju Men att, jag, jag skäms inte för mitt utseende. <här> Kommer kom fram till då. <här> men får man inte också kanske bättre eh, självförtroende vad sitt utseende om man är sambo med någon? Bättre självförtroende? <här> jag menar inte att man med det bara för att du är hur du ser ut, men... Mm. Jo, det var, någonting måste det ju vara varit det som fångade första ja. äh, för första gången vi, vi träffade. Ja, i är för sig, det kan jag inte säga för första gången vi träffade så var jag helt blåmålad med en vinflaska i i handen och en öl den en andra ja. och byxorna nere vid fotoklarna. Varför <laughs> var byxorna nere? <laughs> äh, jag skulle ha bara visat att inte hela jag var blåmålad. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg som sagt en vinflaska i i handen och en, en andra ja. och det kommer jag har lite för att det finns en bild på det, ja. det. nej ja, nej nej för vi var, det här var på en fest ja. vi var på KD-huset ja. <laughs> um, men jag tänker jag har hört hon säga ofta så vad söt du är. till dig även jag har varit med så då får du ju höra det ofta ja, det, ja, jo, jo, det, det, det får man ju höra ofta jag, jag kan ju bara hoppas att tala, hon <laughs> talar sanning vilket jag tror hon gör jo, um, men det är svårt jag tror jag har svårt att, att prata så bra med mig själv om jag skulle tycka att du ser bra ut. Ja. Det, det är svårt. Det är väl vad många hade kallat svenskt? Kanske Man får ja. prata så gott om, om sig själv. Ja, men jag skulle kalla det så. Det är svårt. Jag skulle tydligt så. Ja, han är svensk. Ja. Jo, jo, jag är absolut en. Eh. Det är så, som du säger, det, det är en svår fråga du du får någonting med din reflektion på tycker du hur ser du ut? För jag tänkte sådär under högsåret och sådär. Jag var ingen av oss någon. Vi var inga kejsare då. Nej. Eller om du var det smyge, vet jag det gick ju faktiskt samma <laughs> <sådana laughs> klassrum. Men då så tänkte jag alltid att att jag, ja men att mitt utseende att jag var liksom jättefull eller så. Jag tänkte att, ja, men mitt utseende är ingenting som i min det är, det är ingen postgräv för mig. Så jag får arbeta på hur jag är som person. Sen är det ju pinsamt att jag var ju inte någon särskilt stor person på högstadiet. Men det var det jag tänkte att, att jag måste nog jobba på min personlighet. Att det är det som får vara min, det man kallar för selling point liksom. Mm -hmm. Men sen så, sen så var det någon gång jag snackade. Det var någon tjej som jag aldrig har träffat, men jag snackade med henne på men sen Jag vet inte hur det kom sig, men ja, så var det ju för, Eller kanske även nu för folk. Och, då, och det var ju på den tiden när man inte hade massa bilder på sig själv på datorn. eller Det var ju fortfarande... Ganska ovanligt med, eller inte helt vanligt med digitalkameror och sådär mm. Så jag hade snackat ganska länge tror jag Utan att, eller några gånger i alla fall Utan att några sätt sett hur jag såg ut Och sen så skickade jag en bild till slut Jag fick in den på något konstigt sätt Och då tyckte hon nog ändå att jag var ganska snygg jag Sa hon, och hon kanske det Men jag tänkte ändå att det var sant mm. Och det liksom förändrade tänka, Fan, det kanske det kanske det är så farligt För jag hade alltid tänkt, om jag själv tittade på mig själv i spegeln Och mm. jag tänkte, ändå okej okay till den här killen men omgivningen tyckte jag inte gav då signalerna. Men så var det någon, en del av en omgivning där i alla fall som ändå gav en liten positiv feedback. Så, så det var ju skönt. Men det är fortfarande så att jag tror inte att det är mitt utseende folk fastnar för. Men det var jag kommer ihåg den. Det var ändå en, Det var inte en, en livsförändring grej, men det var ändå lite... Jag kan fråga, att, jag. Jag. jag kan tänka mig att du själv var omkring på ett litet morgon. <laughs> jag i alla Fall ja. Och tycker Jag tycker absolut skulle göra det. Det är absolut ett, ett resultat ja. Ett kvitto på att Nej, det ser bra ut ja, Men eh... ja. Och sen Om om skulle gå tillbaka som du sa att På högstadiet När vi gick i samma klass Om vi då kollar på de tjejerna som vi tyckte Såg bra mm. ut då De killarna som de var tillsammans med ja. Det var kanske inte så att De var nödvändigtvis snygga Nej. Det kanske var så att de Kunde slå ner flest Eller ja, de hade, hade mobbe Ja. ja, de har ja, precis de, ja, något annars attribut. Det var inte nödvändigtvis att de var snygga. Nej. Eh, men, man var ju inte smart nog att fatta det då, Nej. kanske. Så du, du gick på att vara eh, stora personligheter och jag, jag sprangade mest omkring. På Det Ja. ja. <laughs> Vi var på lektionen och så... Men det är så, det fungerar, så jag tror det fungerar på högstadiet. Vem är snygg? Vem som är snygg? Ja, uh, man nu. En det är snygg du. man nu. Som vi vi känner oss säkra på att kunna säga det utan att bli stämplade. Uh, en snygg man? Eller ja, stämplade. Det var ju samma som du, även om du är ihop med någon så kan du avgöra i alla fall en annan tjej snygg eller inte. Det ja, ja, ja, du, ja, ja, absolut. Du tycker att du vill ligga med henne. Bara för du sa att du tyckte hon så bra ut. Jo, nej, det var ju överdrivet. ser en snygg man nu. Jag, tycker nu. jag tycker att Johnny Depp ser ändå okej okay ut. Han ser okej okay. oj, oj, där tog vi. Ja, ja, visst. <laughs> <laughs> så, nej, reserverad. Ja det har hon jag kommit att tänka på också men det är mycket annat också det är ju hans, hans personlig, personlighet det är lite mystik där ja. och jag tänker också direkt det som poppar upp är ju nästan Pirates of the Caribbean ja. han ser bra ut som pirat kanske ja. Ja, det är sant. Ja, han, han, han har en skön stil som, det, det tycker jag mm. är det vi kanske återkommer komma till det här Ja, jag ja. tror vi får göra ja. det. För då är det lite så att jag tycker att han är snygg nödvändigtvis. Nej, han såg okej okay ut. Ja, ja. Det, här, det, här är, det här är faktiskt värre eftersom han inte beskrev att han är snygg. För snygg är ju var en del. Det var beskrivna alltså, som jag tyckte gillade eftersom han hade hela paketet. Ja. Det är mer på väg att bli en pojkvän i så ja. <laughs> ja, jag tror jag tror vi får cirkulera också ja, får... det här ämnet kommer fram till den andra stående punkten. Det är ju dags för Leo att redovisa sin topp 10-lista. Vi har ju sagt tidigare veckor att man behöver inte rangordna dem 1-10 men den här veckan har Leo valt att ja. göra det. Jag tänkte att om det är någon lista som jag ändå kan rangordna. Förra gången så hade jag ju hyllningar. Jag tycker det var jättesvårt att, att rangordna för att någon var ju ganska löjlig eller på ett sätt, inte löjlig men att, att hylla sitt nyfödda barn när man gör mål i fotboll Mm. Och inte att liksom sätta i jämföra med hylla jag vet inte. Ja, men det, det finns ju olika typer av hyllningar. Här rör det sig ändå om låtar. Känns det känns det är lika. Yes. Sen kan inte jag, kommer inte jag kunna förklara varför den som är på femte plats är där och inte på sjunde plats. Mer än att jag tycker det. Det blir bara varje, varje gång. Men det är ändå lite roligare nu när jag ändå har regnat om. Det är bara på mål Och vi ska berätta att veckans lista är då eh, covers mm. som Leo och rangorna ja Då börjar jag från eh, nerifrån med nummer 10. Spänningen. Yes. Ja. Så nummer 10 är eh, Boyzone med låten Words. och Då säger jag kort efter varje, då, vilken eh, originalartisten är och det var eh, The Bee Gees som gjorde Words första gången. Nummer 9 eh, Commonards med Sarah Jane Morris och låten heter Don't Leave in This Way. Och originalet där gjordes av ett band som heter Harold Melvin and the Blue Notes. Nummer åtta, The Fugees med låten Killing Me Softly. Ah. Eh, Roberta Flack gjorde den låten från första början. Låten nummer sju, Alison Krauss Baby, Now That I Found You. Och originalet gjordes äh, gjorde av The Foundations. Sen har vi en äh, gemensam favorit, Bruce Springsteen yes. med låten Trapped. Eh, Jimmy Cliff hette äh, Röggartysen som gjorde den från första början. Sen, femte plats en av de mest kända coverslåtarna tror jag, Jeff Buckley med låten Hallelujah. Och där var det Leonard Cohen som gjorde den från första början. Nummer fyra, Top Loader med Dancing in the Moonlight. King Harvest hette bandet som gjorde den låten från första början. Sen, låt nummer tre, artister som jag alltid känner för att säga Skinhead och kommer, men Sinhead. Sinhead. Sinhead. Ja, jag har faktiskt aldrig hört det uttalat. Men. med låten Nothing Compares to You och det var en låt som skrevs av Prince från första början för något lite sidoprojekt han hade som hette The Family och på andra plats har vi Marvin Gaye Heard it through the grapevine och där gjordes originalet av Smokey Robinson and the Miracles och får vi en trumvirvel nu vi får en platsen rätt Maxwell med låten This Woman's Work och där var det Kate Bush som gjorde det originalet Fantastiskt. Är himla, lista. Jag är väldigt nöjd med listan. Jag började med den direkt nästan när jag fick uppdraget. Och... Ja, jag har inte fått tag i det på hela veckan. Nej. <laughs> jag försökte ringa och ringa Nej. Nej, men så Det var ju faktiskt en väldigt rolig uppgift. och Svårt som fan. Ja, jag var ganska säker på att du skulle ha kul med detta. Och så fick jag meddelandet från dig när jag hade fått listan. Mm. Att du hade plockat bort... Ja, den... Du hade två rockatister, Vi ser Bruce Springsteen som är rockatist självklart. Ja. Och så hade du plockat bort den andra. Ja, precis. Nazareth. Love Hurts. Love ja. Hurts, ja. Nej, men mm. den var, för att, ja, precis. Den var då på min tidande plats innan. Och nu tog jag in då Boys on the Words istället. Och jag kände att jag var tvungen att ta med Boys on. För att jag tycker att de ska ha beröm för sitt, äh, sin förmåga att välja bra covers. För de har gjort väldigt många covers. Mm -hmm. Och så vill jag också ha med så att jag tror att även många artister har gjort covers på Bee där låtar och de har gjort bra, så för att konstigt om jag inte hade med någon av dem och så tycker jag att det är en bra låt också ja, ja, absolut det, säga, det, det är många artister som gör covers på Bee låtar hör man det? Oh. för man vet inte riktigt vad Bee Gees sjöng nej, men du, typ, till, den på den sättet de den här take, <laughs> uh, nej vad heter de nu det här den här engelska pojkbarnen, Robert Williams heter de? take five? nej jag, jag, take that take det. Det. Ja, nu på det. De gjorde ju den här How Deep love, till exempel, och det är en slut. Ja, okej. Ja, okay, ja absolut. Fanns det något band som hette Take Fire? Ja, <laughs> det jag, jag tror det. Det. det var också en pojpan. Oh, det låter som en bra pojpan. Alltså. Ja, ja, men du kunde ju det också. Oh. Men så alltså, de var, var tvungna att komma med där. Och så lyssnade jag på den här Love så wow, ah, mm, Jag tycker inte att den är, den är bra. Men den fick ändå bli bort. Ja, du har bara tagit med den bara att det rockband dock ja. band. <går> annars tyckte jag att listan var, listan var bra. Många, flera av dem hade jag inte så stor koll på. Att det var covers. Ja. Och sen när jag gick tillbaka och kollade på artiklar som har gjort dem så kände jag knappt igen dem heller. Men jag tycker absolut att det var en härlig lista att lyssna på. Speciellt Trapped. Ja, det är väldigt bra. Och sen när jag kom till hallelujah, jag tänkte, herregud, vem är, jag? Okej, men vem är det som har gjort det? Vem, är det som hade gjort, vem var det som hade gjort det? Lennon Cowen från första början. Från första början, ja. Och det, ja. Men då tror jag, det, det var en, jag har lyssnat på den versionen också så, såklart, den var jävligt tråkig liksom. Jag tror inte att det blev någon hit direkt. Utan, som du sa det är många som har gjort cover. Det är väldigt många är som, som har gjort coverat det. Coverat den, sen, men ja, den. Som har tolkat ja. den. Ja. Och jag tror att de tolkningarna kom efter Jeff Buckley som jag hade med, att han liksom fick fick världen och var medveten om att det här är en bra som det verkligen är mm. och den är använt, jag känner, det känns som att man har hört den i kanske tio filmer och tv-serier den är väldigt bra på att sätta ställningen liksom Absolut, Jag blev ganska känd i alla fall i Shrek-filmer vet jag ja. där, där, där vet jag att den, att den verkligen kom fram och som du sa, det, det, det är många, många artist som har gjort covers på den. den. första sökningen man gör på Youtube, då får du fram Ulf Lundell. Är han först? Nej, inte först? först, men han är med på första sidan ja. där i alla fall. Och har Ulf Lundell gjort den, då har alla gjort ja. den. Och alla, alla, alla kan väl säga att de har gått och nynnat på den, i alla fall du inte har någon, ja kanske inte. Men har, har du väl hört den så fan, den, är, den fastnar ganska lätt. Ja. Eller det var verkligen. Även om du inte är kristen eller så har väl alla gått och nynnat på honom. Ja men hon är skitsorlig och glad dock. Alltså det beror lite på vilken del av är. Mm. Jag tror vi fick sjunga den i skolan också. Någon gång, så... När vi gick i samma klass. Ja, det är ja. Jag kommer inte ihåg när. Jag kommer att ha gjort det i alla fall. Ja. För jag, jag, jag kommer ihåg lite av första versen i alla fall. För jag tror inte att jag sitter själv och kollar till någon text. Ja, för... Nej, nej, nej. nej. Men så alltså jag är väldigt nöd med min lista och så tänkte jag att, vi skulle, att jag skulle fråga dig vilken låt du tycker borde göras en cover på. Eller ja, så här, om du skulle vara artist. Vilken låt hade du valt som cover som din första single om du ville bli liksom på en liten, vad ska man säga, en, en rydstart i ja, din karriär. Ja, precis. En liten jumpstart. Mm, ja du, jag har, jag har ju funderat själv på, på bra covers. Så har vi gjort... Ja, jag har äh, gjort, ja. gjort det i min här ja här Ja, det, jag tyckte jag kände igen Va? Ähm, Låt jag hade gjort. Äh, först, först och främst bara gå på... Jag känner att jag måste gå på rockgenre då. Ja. Och, så typ, och så någon låt som inte är superkänd men som är bra. Så man tänker att man kan ta göra, kanske lite annorlunda och, och få en stor ritm. För det är ingen att göra en cover på en låt som redan har varit en jättestor hit, väl Nej, känner att Darin gjorde på den här, den här vad heter de Coldplay, ja just det typ nästa det. år Men det, ah, under det du tänker, ja varför? jag får återkomma jag, jag kan prata lite så länge så kan du tänka för nu känns det ju som Darin är ju året efter en ny version av en låt som var jävligt känd. känns mm. gott, men nu när jag kollade jag läste ju på en del för den här listan och Motown-artister till exempel Marvin Gaye, han gjorde ju Hans, på andra plats var jag hörde Truly Great, mm -hmm. och den kom 68, och 66 kom låten eh, i original, det är inte alls många år, och det känns som att där var de på att spela in, liksom göra covers på låtar som redan, precis när de spelade in, den låg redan på liksom, topplistor, så där de, skämdes de inte för att spela in eh, ja, så fort efter originalet kom ut. Man kan liksom kapa en låt. Man hör en låt på radion. Den här är bra. Den kommer till en stor hit. Nu spelar vi in en egen version. Ja, jag, jag undrar lite hur, eh, hur Springsteen kom över den här låten Trapped uh -huh. överhuvudtaget. Om han kände artisten eh, Jimmy Cliff eller uh -huh. var, var han hittade den? Jag, jag vet inte. Var hittade Sinéad och Conor, eh, Nothing Compares To uh -huh. från IP? prins arkiv ja. Kom han till den och säger hey, jag gör en bra låt till antar att det är så han låter ja. men det känns ju som vissa artister till exempel Bruce Springsteen kan ju jävligt mycket musik ja, det känns det som vissa artister som kanske inte kan så mycket utan mer är alla människor som bara får en låt spela in den här ja, kisha. till exempel jag vill bara på det du har bara varit på de två kär. Ja. och också så här om det är en sån en kesha-typen av artist som inte kan så mycket musik mm. jag tror att de skäms inte skäms, men det är lite vanskligare för dem att göra covers. Bruce Springsteen som är ju en, visligen en väldigt bra låtskrivare han behöver inte alls skämmas om han gör en cover på till exempel Trap för alla vet redan att han är ju på att skriva låten Amen. han har säkerhet i det på tant ja, han har nog bara behövt höra låten en gång för att göra sin egna på låten två minuter efter ja. han är så pass, han, han har den talangen vad det kissa gjort. Vad var första första. var första linen? nu igen. Fan. Kan du ha mig ett instrument? Fan, jag kan inte spela där Eller heller. Ge mig en burk med lite ris i. Vi ska låta Kissa vara. Men det kräver jag att Till nästa ögonblick. Sen ska jag göra kameran på. Nu kommer så mycket inspiration där. att eh, eftersom, när du sa att det var två år mellan. Ja. Då gick jag inte och att försöka komma på vilka låtar som jag kände för två år sedan. Ja. Eh, nej, men jag hade nog valt. Eh... Gud. Jag kommer inte på någon. Tusen. Vad jag har så tänkt på. Det är låtar som har blivit som är bra cover sånt ja. Metallica Whiskey in the Jar ja. som Tin Lizzy gjorde först ja. till exempel. Nu Men det kan ju inte vara. göra ny. Ja fast det är kanske dött det mm. dött, eller dött eller? Ja, det känns som för Tin Lizzy var ju otroligt stora Metallica är fortfarande mm. otroligt stora. Och så kommer ju Carlos ändra Carlos. Ja. Växta som ett dansband. Yes. Ja. Och ska spela whisky. Det är säkert flera till som har gjort det. Men... Ja, du, får det du får fan dig läxa till nästa vecka. Oh, ja. Okay, ja. nästa vecka. Kall oss ta reda på. Precis. Ska jag nu ge dig uppdrag? Yes, så. Ja. Du är dags för... ja, det är dags för dig ja. att ge mig. Nu ska du få ett tema här på din topp 10-lista till nästa vecka. Du ska komma fram, eller komma ta fram en topp 10-lista över karaktärer i filmer och tv-serier som inte får vara tecknade. <laughs> Nej, va? Okej okay. Ja, för nu har vi inte höra om Peter Griffin det där. <laughs> okay. Nej, så det går inte ja. så ja. Att, eh, ja, och ifall du vill ha flera från en och samma tv-serie eller film så får du det, men inte mer än två från en och samma tv-serie okay. film Vad ska det vara för karaktär? Så han gillar? Eller? Ja, favoritkaraktär. Favoritkaraktär favoritkaraktärer yes. Ja, eller ja, som på något sätt förtjänar Det kan ju vara någon som är väldigt elak men det är en bra karaktär en Bra moralpunkt visar någonting Ja, men det kan ju vara någon som är hemsk. Okej. Okay. Ja, men som en bra karaktär liksom. Och då får du gärna, så det är ju långt ifrån säkert att jag känner till dem här. Så då får du berätta lite om dem. Vad då du berättar jag vilket jag tror Ja, hur känns det? Jag har redan börjat fundera, det kommer bli jättekul. Ja. <laughs> då blir det en filmvecka, tror jag, för ja. mig. Film och serier. Ja. <laughs> och inget tecknat, eller animerat. Nej, precis. Och ifall du hittar där är det kul ifall det finns något litet klipp på Youtube eller så. Ja. Det är inte säkert att det finns alltid, men när det finns så får du gärna ta med det då. Så lägger vi upp det på i bloggen. Och på samma sätt så kommer ju min coverslista eh, finnas där. här Häromdagen så åkte jag buss. Jag åker buss nästan varje dag. Men då, då hade jag mitt bästa vet, snack med en främling på bussen ever. Och så tänkte jag skulle snacka lite. Jag ska berätta min historia här nu och sen berätta, pratar vi lite om det. För då var det så att jag, bussen var nästan full och så var det några som gick av och så då blev det en plats ledig in mot fönstret och man åpner med ryggen mot färdriktningen. Och, och då satt jag mig där och så satt en tant, kanske 60 bredvid mig och jag lyssnade på någon podcast i mina hörlurar men hon sa ändå någonting till mig så jag drog ut gärna och, och bara sa lite. att Hon, hon sa väl, det var bra att du tog den eller någonting, jag vet inte. Och så sa jag... För jag har ingen emot att åka baklänges. För det har jag andra. Nej, inte jag, liksom. Och så tänkte jag att det var inte mer med det. Men då, då sa så här. Försäkta, får jag ställa en fråga till dig. Hur tycker du? Och då sa han ja. Och då var hans fråga. Hur tycker du det att vara människa idag? Så här, att vara människa idag? Ja, jag, vet inte, eller, jag har inget att jämföra. Men jag har inte varit människa i en annan tid. <här> Som man skulle kunna säga att hon har varit det. Om hon har levt till 60 år. Ja. Ja men Det hårdare klimatet idag Och folk är så tykna Lite tykna och tänker bara på pengar Det har, det har blivit så sa Och då frågade jag, Har du också blivit sån då? Fast på ett snällt sätt Så, då sa hon, ja, det har jag. så hon tyckte då att hon hade blivit som alla andra Att det var bara pengar och så som spelade en roll Och sen så frågar jag När var det inte så? Alltså när var folk inte taskiga Och då sa han. Ja men 70-talet och 80-talet och sådär Och nu låter det som att hon var bitter Men hon var inte det, hon var bara härlig liksom Lite knäpp, eftersom att ställa sån fråga till någon är ju, Det är ju inte det folk vanligtvis gör Men det var ett jävligt bra snack Och jag får så input om man säger så Från så, från så få ställen just nu känns det som Så att en sån sak blir stor för mig Och jag, jag tror också att jag är en sån som Folk, till exempel den här tanten Gärna pratar med för jag tror att jag ser snäll ut eller ser öppen ut. Du ser, när... Till och med när jag hörde det här är. Du fram, kommer fram till att du är snygg. Ja, exakt. Hon tyckte också det. <laughs> Men är det är ju... Ja, hur hanterar du? Det, det var ju ingenting att hantera. Det var ju faktiskt bara trevligt. Men annars kan det ju vara fulla personer som snackar med. Oss här. Ja, på bussen kan man ju träffa på vilka olika människor som helst egentligen. Ja. Du, du hade tur. Och det är vårtidsmetalsjukhus. Träffa... <laughs> ja. Rullande ja. metalsjukhus. Ja. sjukhus. <laughs> Ja, jag, har, jag har väl... Jag man, alla har träffat på någon, någon på, på bussen som... Det vanligaste är, vanligast är väl att de har, är lite överförfriskade. Ja, hon var inte det. Hon bussen. var det ja. um, Sen vet jag jag kan komma på någon som, som har kommit fram till en som inte är påverkad och pratat på det sättet. Ja. Det... Det, det, det, det, det, det sociala schemat säger att man inte ska göra så så då blir man ju överraskad och blir tagen ja. och, eh. men det som är också är att alla som kommer fram är antingen knäppa eller fulla och eftersom det är så så vill man ju inte själv vara den som börjar prata med någon, även om man kanske är väldigt pratklad ändå, mm. så att alla som är normala håller tyst och så rullar det på så, men jag tänker ibland att det är ens ansvar som normal människa, om man är väldigt pratklad. någon dag för det får vara en är väldigt mycket vågor att man då kan säga några ord till dem på bussen till exempel, vid ett tillfälle såklart, ja. och liksom visa att ja, man alla inte knäppna som säger något till exempel i somras, så du går till Kupp så är det många som inte hittar som åker buss och då stod jag bredvid någon familj som pratade om, de var lite osäkra om vart de skulle gå av, tror jag mm. och då, då frågar jag väl var, vart ska ni egentligen och, ja, nu ska jag till de nu skulle och då sa men då ska du gå på den här rådplatsen ja jo men det, det vet vi, sa, vi har åkt så mycket buss nu det senaste och så bytte vi några med varandra. Och, och det var jättetrevligt. Så jag tycker att man, vi som normala ska ta på oss där. här. Ja. Lite för kopplat till ditt citat från förra året, förra året från förra veckan. Det är att allt som krävs för att de ondör ska, ska triumfera och. är att de goda människorna inte gör någonting. Precis, och allt som krävs för att knäppisarna ska dominera på bussen är att alla normala är tysta. ja. ja kan vi få en trummbir väl till <går> Och ta avslut <skratt> Men vi har ju en gemensam kompis som känns Som vi har snackat om innan tror jag Som pluggat till läkare som heter Ante ja. Han är väl den Han känns ju som att som alla knäppar Eller bara prata när vi snackar med bussen Ja man ser honom, han är rödhårig ja. Då går vi direkt på honom ja. <snick> Jag vet <jag, jag, skratt> inte riktigt som. Eh, om någon om om skulle söka upp honom. Ja, vi, vi får ju en väldigt rolig bild i huvudet om, om någon pratglad eh, skulle eller ö, för friska. skulle prata med honom. Vad han skulle säga, hur skulle han hantera situationen. Ja. Det är helt möjligt att bussarna hade väldigt så dåligt hade det gått. Ja. Om han hade fått prata med en sådan person. Eh, men när du sitter där på bussarna, äh, som du säger. Ja, det har tyvärr blivit och, så. Om man sätter det sig en eh, småfull. Google-brevet bara snacka med dig eller du märker att han vill börja prata så, vad gör du då? Tittar du ut genom fönstret och ignorerar? Jag kör nog eh, korta svar och försöker visa med kroppsspråket att jag inte det, det, det finns ju trevliga och otrevliga ja. och det, så, som du nämnde, som vi om att man är på ett pratglatt humör, ja. det blir så att man sitter och pratar eh, med den här personen Ja, för du är ju bra på att snacka med alla typer av de här processerna. Jo, jag kan prata med, men de, de, det får ju vara... Om, om det är en, en glad person som är förfriskad och är, är glad och rolig så ja, visst, vi kan sitta och köta lite. Ja. Men det är det någon som håller på och gnäller och, nej, då är det korta svar att ja, vända bort axeln möjligtvis. Ja. <laughs> det är det man gör. Men det, det så också du nämnde att man, det är klart man hjälper någon på... Jag sa, de ser lite förvirrad ut om man själv kan det, det, det då var det på, på tåget in från flygplatsen i Barcelona in till Barcelona senast det var där för ett år sedan så, då var det ju, flyget var ju fullt med svenskar och jag hörde ju de satt och pratade, oh, vart ska jag, vart är det vi ska och vän, så jag sig av, vart ska ni och så det ja, går av här och så tar ni tunnelbanan lite dit, och dit. Ja. det är som Sitter man på den kunskapen så ska man ju med sig, det är klart. Extra jobbigt är att man sitter längst bak i bussen där det är vet, fyra säten som är vända mot ja, varandra. Ja, mot varandra. Ja, och det är den där andra sitter mitt emot och börjar snacka. Mm. E, när jag bodde i Stockholm där är det ofta så på det är så kallade tunnelbanor vagnar att man sitter mot varandra. Och där var det de här full fullgubbe som började snacka om mig lite. Och han var så jobbig. Och liksom tittade den hela tiden även när vi hade... Jag trodde det hade pratat klart. Så jag, jag gick av på en hoppa som jag inte skulle ha på. Och så sprang jag längst fram eller någonting i tåget. För att komma undan honom. För det är nog ganska vanligt med mig också. Ja, <laughs> lägg benen på ryggen. Det är ju fight or flight. Äh? Du du flydde. flydde. Ja. Ja, jag, är inte rätt, men jag tror att det är när man, när man sitter riktigt mot varandra. Ja då är det nog bra som, om, man, om man, till hon som pratar med dig på bussen hon ja. var inte full L lite, lite knäpp men rolig ja. ehm, när, när hon, hon pratade om att vi är mer tykna och, och så hon kan, att vi har ett annat sätt att föra oss ja. ehm, jag tänker tänka mig på hennes tid jag får inte bilden av att de var mer de var mer pratglada, alla kunde prata med alla oj jag tror jag. Ja, men ehm, ja, det, det är den bilden, jag får i alla fall för, för annars då, då får jag även upp den här bilden När Som var innan slutspurten i Allsvenskan När det var Häcken spelade division 3 Och det är 14 000 på läktan. Ja det hade inget annat att göra De hade inget annat mm. att göra så de går, er, de går på match Och då går de på match och tjötar kört, de med varann sen, sen hur det är på en buss på den tiden, Det vet jag inte Men idag sitter ju alla med hur i Ja Det där kan man då tacka hörlurarna när man sitter emot varann. Ja. Och du sitter med och körter. Alltså, det, det går inte att komma undan för du möter ju ögonen nästan ja. hela tiden. Då bara sätter i hörlurarna. Och så, så kanske, ja då tappar väl den andra personen intresset för det senare. Ja precis. Men jag känner också, vi har ju snackat om det här, inte i podcasten. Men det som du säger att men det verkar mysigt för. Och jag blir alltid så provocerad någon pratar om att det var bättre förr. Ja. Och just 70-talet är det här klassiska årtiondet som alla säger att det var så jävla bra då. Det känns som. Jag vet inte. Det kan inte eller jag hoppas inte att det var bäst, bättre då. För det känns som en sämre tråkig tanke. Jag blev provocerad av det Varje gång de säger något sånt. <laughs> ja. Men <laughs> sen tänker jag också om det var så jävla bra då. Varför fortsatte det inte vara så? Jag tror jag det Ja, nej, absolut. Jag förstår hur tänker. Jag har inget bra svar på det nej, här. Varför det, det, vi inte skulle, <laughs> <laughs> inte skulle fortsätta så. Och sen tänker jag också på 70-talet. Jag är född 86. Min mamma är, är född 56. Så hon har ju... Jag och hon åldersmässigt har samma eh, vad ska man säga, relation till 70-talet för henne och 00-talet för mig. Ja. Och... Det, och just 00-talet, det känns som att det först nu får börja kalla det för 00-talet innan kallade folk det för 2000-talet men det handlar ju om, det är ju hundra år ja. och att det är ett väldigt bortglömt årtionde som inte ens har fått ett namn än och vi glömde det var liksom igår, det var med det där glömt inte glömt av det, men det känns lite outforskat och ändå var det väldigt mycket som hände exakt, det är lite en liten dröm jag att någon ska en, äh, om jag ska skriva en bok då ska den handla om nollavtalet. Då har du blivit dags att äh, runda av detta femte avsnitt av Carlios Podcast. Ni når oss på carliospodcast at gmail.com eh, Och eh, till nästa vecka så fick du en, eh, ett tema då till topp 10-lista. Det var karaktärer från tv-serier och filmer. Inte animerade eller tecknade. Precis, och så hade du också läxat. läxa att ta redan på en grym låt som jag vill göra en cover på om Precis. jag vill starta min musikkarriär. Ja, nej, men det ska bli spännande. Har vi något mer? Vill du säga? Nej, jag vill... Eh, vi kan upprepa eh, att vi dedikerar detta avsnitt till Sissi som eh, gav oss idén om eh, julkalender som börjar den 1 december. Eh, vi ser fram emot det och jag hoppas att eh, att ni, kan, att ni kommer njuta av den lika mycket som, som vi kommer att hålla när vi gör det. Ja, precis. Och även under tiden som vår julkalender pågår, så kommer det ändå ett riktigt avsnitt per vecka. Yes. Säsong 1, avsnitt sex. Exakt, exakt. Så vi hörs ju snabbt, ja. Yes. Har du fint.